Välkomna till ännu ett fantastiskt avsnitt utav gamingpodcasten Game Over. En podcast med mig Ultrafail och mig Mabaja. Välkommen tillbaka till studion Mabaja. Ja, detsamma välkommen tillbaka, välkommen tillbaka. Vi Tackar. hade ju lite tekniska PS ett problem med inspelningsstarten här i studion så vi ja. vi fick bli lite sena med detta veckans avsnitt. Vi får alltså verkligen skärpa till oss och försöka förbättra oss. Vi börjar ja. bli lite väl sena med avsnitten. Ja, eh men nu till helgen så kommer det ju faktiskt ett live sent avsnitt. Ja precis, precis. Avsnitt det är ju avsnitt 60. Ja, Jaimans som jag sagt, avsnitt 60 ska ju sundas live. Jaimans, så det får ni absolut inte missa. Det kommer komma reklam på Instagram och Facebook och det kommer även komma en liten tävling på den här eh på på den här livesändningen så att ni vill inte missa det här alls. Jaimans, precis. Och tid och sån kommer vi självklart ut med senare när vi har bestämt lite mer. Precis, när vi har bestämt exakt tid och så. Jaimans. Så att vem på söndag i alla fall så kommer det här gå av stapeln. Ja. Så mycket vet vi hit i alla fall. Precis, precis. <laughs> eh, vi är ju här för att prata om spel egentligen. Ja, spel och nörderier om inte annat. Jajamänsan. Har du och, spelat något spännande den här veckan? Det har jag faktiskt. Jag har gjort en annan intressant sak också som eh hör hör till nödigheterna ja. eftersom vi även har pratat om ett spel i i samma kategori. Okej. Okay. Ja, uh -huh. jag har ju faktiskt tittat på på hela The Dark Crystal Age of Resistance på Netflix nu. Ja, just det, den har kommit ut nu. Ja, herran. Ja, herran. Och den var den var mäktigt imponerande. Jag gillade storyn och såna grejer och i början var det ganska ovanligt eftersom det är dockor. Mm. Ja, herransen, det är ju Jim Henson dockor som Ja, herran. Men alltså de är ju fantastiskt gjorda. Ja, oh, ja. Det det är ju jättefint. Och när man väl vannar sig vid dockorna så blir det en ännu bättre serie. Mm. Så nej men gillar man fantasy och såna grejer så tycker jag att man ska ge den en chans. Ja, det, det finns ju den här första filmen då och då tar det ganska lång tid i, när jag har tittat på den ja. att komma in i den här liksom känslan för dockorna och så. Ja, men igen. i en serie så känns det som att ja men här finns det mer tid att vänja sig vänja sinnet vid dockorna på liksom. Ja, ja på tal om det så så tycker jag ju dock också att han var lite väl kort. Okej. Okay. No jag jag tycker den borde borde ha fler avsnitt. Ah, ja ja, okej. Ja. Så det men nej men generellt så tycker jag det är en det är en sevärd serie. Mm. Och det det är ju inte det är ju inte filmen utan det är ju en fortsättning. Precis och snart får vi ju också en fortsättning på den här serien som är spelet då. Nej spelet förklarade ju vi tidigare avsnitt är ett stand alone och har inte med varken filmen eller seriens historier att göra. Okej okay. jag jag trodde att det var att det var ihopkopplat till serien och som inte var ihopkopplat med filmen. Nej nej inte det ah, okay. är ihopkopplat med spelet överhuvudtaget förutom världen. Ah. Ah, okay. Ja okej. Ah, ja men då då hänger jag med. Det har ju vi faktiskt pratat om i podden. Ja men jag trodde ju att det var annat. Ja, jag, jag missförstod ju oss då. Ja. <laughs> ha, nej men så ja i alla fall Dark mm. Crystal tycker jag man ska ge en chans om man har Netflix prenumeration. Absolut. Ja. Kolla in det. Ja i man. Mm. Men eh det ja, anledningen till att jag tänkte på det då, det är ju på grund av att jag sitter ju fortfarande och ser fram emot deras eh, tactics spel som fortfarande inte har kommit ut. Precis, precis. För det är det har jag har ju planerat att jag ska hinna spela också. Ja, men man planerar att man ska hinna spela väldigt många spel, men ibland så Ja, men det alltså det är en genre som jag inte har spelat på så länge som jag ändå saknar uh -huh. så o, oh, där jag ska spela det. Jag måste ta mig tiden och göra det. Ja, men. Men i alla fall, nu har jag ju spelat ett annat nytt spel som ja, har kommit. Ja. Ja, ja men. Uh, ancestors the human kind odyssey Precis. Ja, långt och bra namn. Aj man. Går ju under namnet Ancestors. Precis. Man behöver ju inte säga hela det oftast vi inte gör det. Nej, precis. Men när man när man ska introduceras är det bra att ta hela så där. Precis, precis. Det här är utvecklat av uh, ett Pen Paneschi Panaki digital games jag kan inte uttala nej, den stavelsen nej. för jag är för dålig på engelska för det. Ja. <laughs> eh i alla fall. Ja, ja men. Och det är publicerat av Private Division. Mm. Finns till Epic på PC. Precis. Och kommer senare även då till Xbox och PS4. Jag tror det var december eller något sånt det skulle komma. Ja okej, okay, det är så pass långt kvar ändå. Ja, jag tror det. Ta det inte helt säkert, nej, men jag har för mig det. Oh. Jag blev så jag blandat ihop det med ett annat spel jag väntar på också. Ja, ja, det det kan ju kan ju vara så. Det det är väl epic exklusiv också är det än så. Jajamän, det är oh. klart det är. Det är ju epic. Oh. Jajamänsan. De har ju bra priser. De har ju det. Eh, det är ett Survival Explorer Evolve-spel. Ja. Ja. Det, det är, som, som namnet då, The Humankind Odyssey Ancestors. Mm. Du spelar, vad är det, tio miljoner år tillbaka i tiden. Ja. Och spelar som apor, primater. Precis, precis. Amen. Och du spelar inte specifikt en, utan du styr ju en hel tribe. Precis. Men det är ju mm. tredjepersonsvis, så du styr ju en primat åt gången. Ja. Eller så kan du ha hela din tribe att följa efter primat den primaten du som du styr och du du styr. Du, styr, du styr fortfarande bara en. Precis, ja. precis. Ja. Eh, och det går helt enkelt alltså det det går ut på att du ska evolva. Ja. Framåt i tiden och utveckla gener och ja, primaten ska bli smartare och kunna göra mer saker och sånt där och. Precis. Och för att göra detta så så utforskar man, man craftar och och det är ju som sagt survival så man måste ju tänka på mat och och dryck och massa såna här saker och lära sig väder och vind och åh ja väder och vind och och även det det som som till jag gillar ju också när man lägger in i survivalspel för mm. det är väldigt få så survivalspel som gör sånt. Men här har du även då rädsla och ja. och adrenalin och du vet såna här saker. Pre precis precis. Vilket är roligt då för att när du kommer till till vissa lägen så så kommer du in i någonting som kallas för fear zone. Mm. Mm. Och det som händer i Fersone är att allting blir mörkare och mer svartvitt i grafiken istället för grön och fin djungel och sånt där och. Eh ja, och det börjar komma massa flashningar av av olika typ tänder och rivmärken och mm. mass du hör massa ljud och sånt där och ah. du märker verkligen får känslan av att primaten är livrädd. Ja. Ja men, ja men. <laughs> Så att man kommer in i såna lägen ibland då när man är förhotad eller om man om om han är föds skrämd då så han grejer så ja. kan man även det och även om man är föd långt bort från sitt egna territorium. Okej, okay. ja. Så yeah. så blir det även så då. Ja ja, för då blir du liksom rädd för att du känner att du har inte backupen av triben och Ja, precis. Du du är på ut outforskat område och de här primaterna är ju inte de modigaste. Nej, nej nej. Är de nej. inte? Nej. Så må måsasåna ia iro. Men om vi går tillbaks då lite till början. Det är survivalspel där du spelar primater. Mm. Eh, mm. jag kan jag kan tro på början för att utvecklarna har ju till och med själva sagt att vi lärer inte spelet. Nej, nej, precis. Utan det det får ju ni göra och det är verkligen så, du får inte lära dig någonting. Nej, det enda som du får lära dig är väl knapparna som står i i hörnet liksom. Ja, precis. Det det det är det enda. Du får inte ens lära dig var olika tecken och grejer, statuseffekter och såna grejer betyder utan Nej. du får lista ut allting. Nej ja, men. Eh men det börjar i alla fall med en väldigt imponerande kattsin. Ja, ja. Gör det. Eh ja. där de, där de svävar igenom jungeln. Man får se lite grejer och sånt där och så får man till slut se en primat med en bonnprimat också då ridande på den. Precis. Eh så här klänger fast då som ape gör. Mm. Och så får du se att de slåss mot en stor fågel och faller från en jättehöjd. Ja okej. Okay. Och den vuxna dör, barnet överlever. Och där då så börjar sluta kattsinen och du får börja spela barnet. Okej. Okay. Den lilla apan mm, helt enkelt. Mm, mm, mm. Och automatiskt är du så långt bort då från din tribe och så att du automatiskt är i den här fear zoneen redan det första som händer i ah, spelet. Okej, okay, uh. ja. Ja. Och där börjar ju då det är ju själva tutorialen som kickar igång nu mm. och då får du lära dig att du har olika äh, senses också ja. för att hitta och så för det finns ju inga kartor det är alltså det är primatbord de och många inga, nej, inga är... kompasser och kartor och nej, grejer. Nej, nej precis. Men de har ju saker så, som lukt och sånt där då. Ja men. Och då finns det en som heter intelligence. Ja. Med den så kan du se typ fyrkanter så som du inte riktigt vet vad det är men om du ämnar den här då så kan du pinpointa så att du vet aha det är en det, sån det, sak där borta. Ja det det är någonting där. Ja och ja. så kan du via det då göra en markering så att när du går ur din sens så är den fortfarande markerad så det liksom kommer ihåg. Ja men den här ja, den här nej, grejen är... Det, det är waypoints. Det är ja, ett en, annat ah, okay. sätt att navigera ja. överhuvudtaget i spelet. Ah, ah, okay. Ja okej. Ja, ja men och det står ju självklart som du sa då också att det är den här grejen pådan. Ja, precis. Så ja. Och då får du lära dig att den här apan, lilla apan är rädd. Du måste använda din intelligens för att lokalisera en safe spot. Ja. Så du kickar igång den här sensen och tittar omkring med musen och så utför, håller inne musknappen då för att titta närmare på de här fyrkantarna då. Mm. Och så till slut ser du en som är en safe spot. Ja. Eh markera den och sen börja sen sen är målet då att ta den här lilla apan gåendes till safe spoten och gömma sig där. Ja. Ja. Lättare sagt än gjort kan jag tänka mig. Ja, det det är ju väldigt lätt i tutorial det är det första du gör i hela spelet. Ja, okej. Okay. Så ja de nya kostheterna. Ah, Nej, okej, okay, okej. Okay. Men det är lite skrämmande eftersom du har alla de här ljuden och och de här flashningarna och allt från där då. Ja. Och men när i alla fall när du kommer dit och gömmer apan, mm. då kommer du tillbaka till ditt camp där resten av primaterna bor då. Mm. Och få börja spela en primat och ditt mål är att du ska hitta den här vilsna lilla barnet. Ah. Ja. Okay, yeah. Så det är det liksom anledningen till att du börjar gå ut. Så det gör du. man använde ju sig av senses då jag använde mig av inte jag, jag skulle, man skulle ju kunna använda sig av intelligence och leta upp den här safe spoten ja. men jag använde mig av hörsel så ah. jag hörde vart ifrån banets skrek istället. Ah, okej. Okay. Och lokalisera banet på det sättet. Jajamän. Så att det är ju alltså det finns ju mer än ett sätt att gå dit och du kan ju även det är inte så långt bort från starten heller. Nej. Så nej. det det går ju springa dit utan också. Om du om du springer åt rätt riktning. Ah, <laughs> ah, jajamän, då ska man ju. Man man, då ska man ju göra det också. Ja, men i alla fall. Eh man tar sig dit genom att klättra på på bergväggar och och i stora träd och grejer. Ja, primater brukar ju vara ganska duktiga på att klättra. Ja. Eh och när du kommer dit så så först med den lilla apan blev du intre, introducerad i tutorial då att lära dig senses. Precis. Och nu då när du kommer till apa lilla apan igen då så får du lära dig nästa spelmekanik ja. i spelet då och den här spelmekaniken är allt i hela spelet. Ja. Och det är att du ska lugna den här apan ja. genom att göra läten tillhanda och visa att du du kommer från samma tribe, snäll och god kom nu. Så mm. går vi här. Ja, ja. Och det gör du genom att tajma ett speciellt ljud. Ja. Oh. Så du ska klicka in musknappen då eller A-knappen ja. tror jag det är på om du kör med gamepad. Ja, även. Eh när ett ljud plingar till. Ja. Och då liksom går en mätare upp på att du lugnar honom då ja, och det ska ja, du precis. göra tillräckligt många gånger och fejlar du så lugnar du honom inte och då går det ner. Ja okej. Okay. Och så funkar allt i hela spelet. Ja. Om du ska crafta någonting så är det så du du gör. Ja. Och om du ska göra någonting så är det så du gör. Ja ja men ja men fighting all, all, allt är att lyssna efter det här plingande ljudet ja. och tajma det. Ja, ja men det, det det är liksom huvudmekaniken. Ja. <laughs> precis. Den är lite den är lite svår att komma överens med men när när man väl gör det så så är det funkar. Ja, ja men ja, precis. Och i alla fall du lyckas få ut honom från safe placeet. Ja. Och eh ta med liksom sätta honom på på ryggen eller magen då mm. och ta med honom tillbaka till campet och där är ett tutorial i slut. Ja. Ja, det är allt du har fått lära dig under tutorialen. Ja. Nu står det liksom, ja, kan du evolvera det snabbare än ja, vad vi har gjort i verkligheten? Ah, ja, men. Ja, och så här ut i spelet. Ut i lek. Open World Survival sandbox gör vad du vill. Ja, men precis. Det är, det är liksom storyn och allting. Ja, du ska du ska vidare i evolutionen. Ja. Rättsikt. Det alltså det är ju ett väldigt intressant koncept ty tycker jag. Det är jätteintressant och det, det är ju sjukt mycket klättrande och rentav parkour i det här spelet. Ja, men. Vilket gör det helt otroligt roligt att utforska den här världen och mm. den är skitstor. Ja. Känste som i alla fall. Ja, ja, ja. Det känns som att alltså jag har ju tittat lite på Youtube. Jag har sett lite bilder och lite sånt här. Mm, mm. Och sj självklart jag spelar ju det själv. Ja. Jag har varit i jungeln, jag har varit i ett träsk och och lite andra saker som är ganska omkring då. Mm. Men alltså det är ju flera biom och och massa såna här saker som mm. som jag inte ens har kunnat se i horisonten. Oj. Så så ja det det ska bli väldigt intressant massa olika djur och dylikt och mm. även grottsystem och såna här saker finns i det här deras petat oh, då. Ver ja. ja det det så lite halvläskigt ut. Det kan jag förstå. Eh <laughs> uh, ja, ett tips är ju då att eh uh, eh uh, det, det ska prata lite mer om mekaniken och så i spelet ja, för att det, det är så jädra klurigt. Det är så mycket också för om jag får prata rätt. Ja, eftersom och det som gör det mest klurigt då är att du får ju inte veta någonting. Du ska ju Nej. du ska ju lista ut allting själv. Precis. Man man kan ju alltid gå ut på Google och ja. googla svaren, men ja, ja. Hur, alltså hur kul är det? Det är inte alls lika kul. Jag kör ju metoden att jag utforskar ja. och så kollar jag har jag andra vänner som spelar det här? Mm. Det har jag två stycken. Yeah. Så då pratar jag med dem. Precis. Liksom du vet som man gjorde för när man satt fast i spel och så. Ja ja men. Hur ni ser det med vänner? Det ser jag inte ut som fusk. Det nej. ser ut som man man, man gör inte gör ett single player spel gemensamt. Precis. Så så det tycker jag är okej. Okay. Så så jag har ju pratat med med Lattil och Mike och vi har ju let varandra lite ja, allihopa då. Ja, så nej det det man ja när man kommer till till campet. Mm. Så ser man att det bland annat finns sängar och dylikt. Ett jättebra första tips är att gå till sängen, första sängen du ser ja. och lägga dig ner för då kommer du åt skillträd och dylikt. Aha. Okej. Okay. Ja. Eh ja. det är neural. Ja. Eh alltså det är hjärnan helt enkelt som precis. är det skillträd. Precis precis. Och, och hjärnan har fyra punkter. Och det är motricity eh uh, kenne ja har, Kine, kinetics. Ja precis, jag ja. har alltid problem med uttalet där. Ja perception och memory. Mm. Og, uh, den första är mer dexo movement uh, skill og abilities. Mm, precis, motorik liksom. Ja, den ah. andra är uh, kinetics då. Det är kommunikation. Ja, ah, precis. Som liksom, kommunicera med triben och andra vilda djur och mm. såna där grejer ja, uh, perception är uh, mer få boosta dina olika sensorer och såna där saker. Ja, yeah, yeah. uh, sensing your environment och sånt är mer beskrivningen av det. Ja. Ah. memory är för att få bostad intelligens och även för att identifiera saker i i din surrounding och såna där saker. Ja ah, okej, okay. ja. Ah, det det är då skillträdet. Och då söker du neuronal neuronal energy och det får du genom att göra saker i ah, spelet. Ah. Alltså äta saker du aldrig har ätit, ah. dricka saker, jaga saker, äta saker, eh, ta på en sten, lära dig fiska och du vet, massa sådana. Då, då, då får du sådant så länge du har en bebis med dig också. Ja, ah, okej. Okay. Annars, annars får du väldigt, väldigt ytterst lite sådant. Ja. Ah. Men har du en bebis med dig, det är då du tjänar. För att då ser barnet vad du gör ah, samtidigt ja, precis. då. Och precis. Och det, det är så de menar på att du går, går upp då i det här skillträdet som är en hjärna. Ja, ah, ja. Och så när du kommer tillbaka senare då till sängen när du har varit ute och gjort massa saker. Ja. Ah. Då har du antagligen mer såna poäng då så du kan gå vidare och lära ja. dig nya saker. Ja, okej. Okay. Anledningen till att du vill gå dit med en gång när du kommer dit. Mm. Det är för att som sagt det här är ju de väldigt tidiga primaterna. Ja. Du kan inte ens använda båda dina händer från början. Ah, utan du måste lära dig det. Okej. Okay. Men det är en av de absolut första grejerna man låser upp. Ja. Så så om du har ätit någonting eller luktat på någonting eller någon sån här grej på vägen hem och sånt ja, då. Så, så har... Vilket man gör för ja, det ja. finns ju massa saker. Man är ju precis börjat. Precis, om man är ju nyfiken. Ja. Så då då kommer du tillbaka och så bara, aha, lås upp så jag kan använda båda mina händer. Wow. Ja. Jag ja, jag kan ha en sten i ena handen och ett löv i andra nu oh. och till och med byta plats på dem. Oh. <laughs> ja, men. Nej, så alltså grejen att det är basic ja. och du utvecklas mer och mer och mer och mer, och mer då. Ja, men. Och du får ju para, och äter dina primater ja. och få nya barn. Ja, men. Och det är det som är själva utvecklingen i spelet. Det är mm. inte det är ju inte en primat som lever i 8 miljoner år. Nej, nej precis. Utan du får ju utveckla generationer och gå vidare. Ja, men. Och när du gör det då så kan de få uh, Eh, mutationer och såna här grejer i generna då som gör att de har diverse olika fördelar som de tar med sig i nästa generation vidare och vidare och vidare då. Ja. Och sen har du ett annat eh system då som man eh, har möjligheten att väl välja ett antal av skillen eller abilitiesarna i ja. ditt neuron eh, träd Precis. och låsa dem så att nästa generation automatiskt har dem upplåsta. Precis. Okej. Okay. Allt annat nollas. Okej, okay, allt annat nollas alltså. Aj man. Okej. Okay. Så om inte du till exempel låser att använda båda händerna, mm. då måste du lära dig det igen i nästa generation för det har de glömt av. Jaha. Ja. Men okay. de andra grejerna du har låst, det det kommer de min ihåg. Det kommer de min ihåg. Okej. Okay, ja. Men sen funkar ju det som ett skillträd då, så ja. att om du vill låsa någonting som kanske kräver tre punkter bort, ja. då måste ju du låsa tidigare punkter före. Ah, så okay. att du kan inte hoppa till slutet av trädet och låsa Nej. och tro att wow, nu är jag bäst. Nej, precis, utan du måste låsa hela vägen dit alltså. Precis, precis. Ja, och för varje gång då du du gör en en evolution, mm. då spolas spelet fram 15 år. Mm. Gör det så så att de barnen som eh, som var i i början här då ja, de har blivit de, vuxna de har blivit adults och adults har blivit elders och ah, elders okay. är döda de li, de, ja. de de ligger döda man kan gå fram till dem även och utforska dem och få information och dylikt också Ja ja lära lära sig utav ja, det jaman. på något sätt också då ja Vilket ja, också ja. är ett litet snabbt inlägg av tips då då om man är ute och och man dör med mm. med en hoppar ah. Hitta liket, för du kan tjäna på att utforska liket igen då. Ja, ja. Jajamän. Och sen, som sagt då, så vill ju man ha med sig en bebisapa. Ja. Yeah. Om de vuxna dör så är du inte säker att bebisfappan är död så du vill ju kanske rädda, rädda den ja, för att det är ju nästa generation. Ja. Har du inga bebisar då kommer du inte vidare, då är du död. Då dör primaterna då fortsätter inte evolutionen. Nej, precis. Nej, nej det är det är bra. Ja i män och så finns ju det är ju väldigt viktigt sånt här då med med inbreed och sånt. Det får ju ja, man ja, inte hålla på med. Nej nej nej. Nej. Eh så det finns ju även då vilda primater. Ja som du kan hitta och bli vän med och ta tillbaka då till din tribe. Ja. Så att du får nytt blod in i Det det är ju sjukt. in i breedandet. Och sen är det även låst så att females kan bara föda två barn. Ja okej. Så att de inte bara kan poppa ut 20 ungar utan du kan du kan inte ha en en baby factory liksom. Nej precis. Så så det finns ju begränsningar då. Ja. Eh mer man gör i det här spelet det alltså det mest det här spelet känns som för tillfället för mig ja. är att utforska. Ja. Och och jag trivs ju med det. Jag tycker oh, ju det ja. är jättefint att springa ja. runt i en djungel och titta ja. på blad. Ja, jämen. Ja, jag blir ju jättenöjd av att göra det. Här. Och jag gillar verkligen det här parkourandet och hoppa fram och tillbaka och sånt. Ja. Men det finns ju även farliga djur. Det finns ju vildsvin och black mamba och lättill prata om om hon hade träffat på en anaconda. Ja, jämen. Och det finns ju krokodiler och såna här saker då så att Jajamän. du vill ju ha vapen så du kan försvara dig. Ja. Ja, och du kan ju hitta döda pinnar. Mm. Men det är inte alltså en död pinne är ju ingenting du bara springer runt och viftar med. Nej, Utan du precis. vill ju ha det här till ett spjut. Jajamän. Och hur gör man då? Jo, då måste du hitta en sten. Mm. För att då kan du om du, om du håller dem i rätt hand och sånt då så kan du använda stenen för att hacka på eh pinnen för att göra den vassare då? Ja ja, så att du liksom använder stenen för att ta bort. Ja, mm. först använder du den för att gröna av den. Ja. Sen gör, gör du den slätare. Ja. Och till sist då så kan du få den spetsig. Ja, ah, okej. Okay. Och varje gång du gör det här så håller du musknappen in, intryckt. Ja. Och väntar på plinget. Ja. Och timer. Ja. Missar du då kan det vara så illa att du knäcker pinnen för att du slår fel. Ah. Och grejen är att det tar många många hugg med en rund sten för att få en pinne vass. Mhm. Mm så är du inne på liksom, nej men jag jag jag har kanske ett slag kvar. Gör du fel kan du knäcka ditt spjut och mm. får börja om från början. <laughs> ja ja, men det, det är det tuffa reglerna, det är tuff tuff miljö så. Precis. Olika stenar finns det. Olika stenar gör olika saker men kan användas till samma saker också fast då kanske är bättre på andra saker än andra saker eller inte eller inte ja som ja. till exempel alltså man ska man ska, i det här spelet måste du testa allting testa äta allting testa slå på allting testa slå allting mot varandra du vet <laughs> ja all, vänta allt du bara kan komma på testa du testa pyla saker i högar och såna här saker ja. för att uh, ta till exempel en uh, väldigt viktig del i spelet är sängar mm. eftersom du du sover i sängen för att du du kan dö av svindrist. Ja, okej, okay. jag vet inte. Ja, det Amen. är rätt. Alltså <laughs> ja, ja, alla som är grejer, du har ju stamina och allt sånt då. Mm. Du, och du kan dö av allt, precis mm. som vi kan dö av allt. Ja, precis. Aj man. Och och sängarna är bra för att vila man kan man bli lite friskare. Är vila man så så är man inte lika trött. Och det är även där då man går upp i, i evolution och såna saker. Det kan mm. du bara göra via sängarna. Ja, ja, okej. Okay. Men man kan ju bygga i det här också ja. om man lär sig. Ja. Och byggsystemet funkar genom att du tar en sak och lägger det i en hög. Okej. Okay. Tillräckligt många gånger så kommer du få upp valet att bygga den här av detta. Ja. Om det finns något att bygga av det. Ja, precis. Så till exempel om man tar en, det ser ut som en halvdöd ormbunke typ. Ja. Och om man pajlar den och äter växten i en hög, jag tror det är fyra stycken i en hög första gången. Ja. Får du upp valet att bygga en säng. Okej. Okay. Ja. Ja, ja vilket är väldigt bra då att kunna göra. Ja, när du hittar nya territorium, när du går utanför ditt och kommer in i fair zone mm. och du sen har utforskat det område till dig, du du måste hitta vissa grejer och sånt där och till dig mycket info för att du ska vara trygg där. Ja, men. Då ingår ju det sedan i ditt territorium. Ja. Om du sedan då bygger en säng där och sånt så kan du även flytta ditt camp. Åh. Ah. Så man vill gärna man vill gärna veta hur man bygger sängar. Ja, jamen, det det är viktigt liksom. Ja. Och sen alltså det finns ju allting från från från Gethingar och såna här saker också mm. då, så och det var också roligt för jag tänkte vad vad gör man för att få honung då? Ja. Vad vad vad tror du vad va, vad gör man? I... Ja, jag, jag, jag gick djup till dan och tänkte om jag liksom slår med det finns inga options till att göra nej, såna nej, grejer nej, nej, så nej, då precis. då måste jag ju ha något mer. Precis, precis. En pinne kanske? Ja, man man petar in en pinne i hålet och får ut hålungon bara. Men det är inte den här vanliga dead branch. Nej. Som du skjuter saker av. Nej, okej. Okay. För den är ju alldeles för stor. Ja, men. Är ju då. Utan då tar du den här pinnen eller det det här ormbunksliknande. Ah. Men om du då då låst upp så att du har båda händerna ja. och flyttar den till andra handen, ja. då får du möjligheten att använda ungefär som att när du håller en sten och en pinne. Ja, ah, okej. Okay. Och då om du tajmar och håller och vet vad det är musklappen inför det här ljudet då yeah. då tar du handen och sliter av alla löv och allting från den som du antagligen ämnar försäng då oh. så är det bara en liten pinne kvar en lilla binn kunde man beta in i i, ja, ja. i bi, bikupan då. Ja herregud, alltså det det låter ju fantastiskt kul. Ja det är det och ta till exempel fightingen jag kunde inte slåss. Nej. Mm. överhuvudtaget. Nej. Men jag dodgat tillräckligt mycket och när jag kom tillbaks det till är en av mina sängar och gick in i det här evolutionen igen då. Ja, så att jag låste upp så att aha Nu eller ska man trycka kant till strike om jag dodgear åt rätt håll ah, och sånt okay. och, och och håller i en sten eller ett spjut eller något sånt där va ett, ett vapen heter det där precis Så nej det ja det är lite häftigt sånt där då att man alltså jag är ju inte van vid att spela ett survivalspel där jag måste utveckla motorik och och nej. du vet såna här nej, saker Nej precis men det är ju alltså det, det är klart att jättehäftigt Jävligt. koncept Det bygger ju i, bygger ihop med hela hela den evolutionära delen liksom. Ja, jo man. Och och det är ju också så att alltså ju mer du du äter växter, mm. då då ändrar ju du ut och du blir mer växtätare, ju mer du äter kött och du vet, ja. alla såna där saker. Amen. Så om man låser upp så mycket. Ja. Det där magiskt vi vi kommer fram till än så länge då att den magiska siffran i det här spelet är 2 gånger. Okej. Okay. Du ska göra allting två gånger så står det att nu har du lärt dig ja ja, ja. okej. Okay, ja, nu har du lärt dig om den här saken Amen. liksom. Aj, man bygg två sängar, knacka två spjut. Ja. Det är, ät de här grejerna. Ja precis. Två är de är de magiska siffrorna så där. Så du hittar någonting som är jättegiftigt och så äter du det och så märker du. Så kan du äta det på godget till då. Och så och så märker du att oj, det här var inte så bra att äta, så därför rät du en till. Ja precis. Jag alltså man ler ju så inte första gången. Nej, nej, nej, det vet man ju själv när man har suttit med liksom, något äckligt godis eller någonting. Du tar man en godis och bara godiset bara. Mm, nej, det här var inte gott och sen så här 5 5 10 minuter till står man en till och bara. Men vad fan? Jag... <laughs> ja, precis, precis. Jag visste jag visste ju att det inte var goda för tog jag en till. Eh, spelskaparna själva säger i den i början på spelet ja. att eh, rekommenderas att spela med en kontroll men gamepad. Mm. Och jag förstår varför för det är lite wonky med mus och tangentbord när man upp och svänger sig ibland träden och sånt. Jag tror det skulle vara mycket lättare med en kontroll. Mm om man inte är med i då eftersom jag är så vädrelös med en kontroll. Eh uh, precis för så. Jag lejer ju mig med mus att ha en boden då. Precis, precis. Men för er som tycker om eh uh, gamepad så är detta spelet rekommenderat för gamepad. Yeah. Vilket är roligt också då eftersom det även kommer till både PlayStation och Xbox. Då det är ju jättebra att det att det funkar med gamepaden då. Ja, precis, precis. Eh uh, ja, oh, nej. Eh uh, <laughs> det, det alltså det finns mycket att säga om det här spelet och mm. det är så mycket jag inte vet om det här spelet för att jag själv inte har spelat så mycket och jag sa ju det jag har tittat lite på Youtube på de här grejerna men jag har fortfarande försökt att låta bli och spoilra uh. saker utan det har varit mer saker som jag tror jag vet men jag vet att jag gör något litet fel. Ja, men och då kan det ha varit så störande att jo men jag, okay, ja okej ja mm, mm. och så vet jag bara aha jag skulle slå en gång till på den här saken. Precis. Och så och så om man suttit där och gjort det fem sex gånger och man bara varför funkade det inte och så bara en knapptryckning till och det hade varit färdigt. Ja. <laughs> Nej men då det, det kan jag det kan jag ju råka titta på en twitchare eller en youtuber ja. eller i så fall. Ja jo jo men det det är ju liksom då, då har man ändå varit inne på rätt spår. Liksom. Ja i man. Då har man ändå ja, varit amen. inne och försökt att men jag vet vad jag vill göra går det ju att göra det här liksom. Ja i man men oftast så ringer jag och gnäller på på Latti eller Mike. Ja ja. Och, och frågor. Har ni kommit fram till hur man gör det här? Jag fattar inte. <laughs> nej, men det alltså det är ju fantastiskt sätt att göra det på tycker jag. Alltså det här man, man byter information med varandra utan att kolla upp saker för att det det, det känns så old school på något ja, sätt. Ja, i man. Och tydligen då så är ägran sen 8 miljoner år. Jag vet inte jag har inte kommit kommit så långt. Som nej. sagt när du spolar fram då en evolution är det 15 år. Ja, precis. 8 miljoner år. Jag, jag vet inte riktigt hur det här funkar. Nej. Eh uh, en annan rolig grej förresten med att spola fram då en evolution. Ja. Ah. Det är att uh, Mikey har flyttat camp när han har gjort det. Okej. Okay. Jag och Lattil är fortfarande kvar på samma första campområde. Ja. Och vi båda har också spolat fram Okej. Okay. Så det är också så här vi inte riktigt förstår varför. Nej, nej, precis. Det så det nej, nej men det är så det intressanta saker som vi antagligen kommer få svar på när vi har gjort det flera gånger. Ja, det är antaganden, antaganden. Det det är väldigt mycket trial and error, men Men ja, äh, självklart. Det är ju det som är så roligt i eh uh, genren survive. Ja, ja, alltså det det är ju det är ju del av mekaniken så att det ja, det, det är ju skärmen med spelet liksom. Ja. Ja, <laughs> det det är också en Intressant grej. Det är ju det här att hoppa och missa träd och sånt. Det är väldigt lätt att bryta ben och grejer. Mm. Ja. Och det ser ganska roligt ut när du hoppar och och helt plötsligt, oj, det var inget träd här. Nej, precis. Det är liksom han gör vädens face plant bara rakt ner i backen. <laughs> det är så det liksom studsar upp igen. Nej, det är riktigt brutalt och så bryter man ben och haltar och är på väg att dö och jättehemskt. Ja, nej det det jag såg i det spelade lite granna och Alltså själva spelet i itself är ju fantastiskt ut också. Ja, det är otroligt snyggt. Alltså det är grymmesnyggt och eh, samtidigt så kändes det också som att liksom när, när man spelar spelet kändes det verkligen som att det finns faror överallt. Ja allting och runt omkring dig är farligt ja, även om det inte ens rör sig liksom Precis för åt titta en svamp då nät vi ogädrar oh, helt poison jag håller på att dö jag ser ingenting på min skärm för allt är så suddigt nu Ja ja men <laughs> och och så sen sa jag bara ja ah, men jag springer tillbaks och byter till en annan primat ja, bara ja ah, just det bara för att jag börjar käka de här grejerna så hela min tribe är det här <laughs> Det är också en grej om du är för nära din tribe då eller ja. även de du har på follow. Ja. Om du äter en grej, då kommer alla äta det. Om du dricker en grej, då kommer alla dricka det. Ja. Så om du käkar giftiga bär eller någonting, då käkar alla som är i närheten där. För att du visar ju att det går. Nej, ja, ja men. <laughs> utm. <laughs> ja, men det det är verkligen nytt. <laughs> ja, nej, det låter det låter som ett eh, fruktansvärt intressant spel och det det är någonting som jag förmodligen skulle vilja verkligen sätta mig in i. Jag skulle nog förlora mig själv i den här världen. Det är ju stället... man för alltså tiden, det är ju ja, det är så här tidspolars spel. Ja precis. Tid tidspolars spelen. Ja, det är lustigt så är, så har du spolat fram 5 timmar i ditt liv. Bara, ja. Vad hände? Ja. Jag skulle bara äta några bär liksom. Ja, precis. Och och så tänker du efter, vad har jag gjort i de här 5 timmarna? Jag har ätit uh, konstiga saker från min partners rygg. Jag har ätit giftiga svampar. Jag ja. har slagits mot en uh, grön mamba. <laughs> ja, och sedan så plaskar runt i vattnet idéerna. Hajman. <laughs> Ett gott gott på två ben i vattnet har jag också hört att det är en grej. Ja, precis. Ja. Och det går sakta. Ja. Herre Gud, vad långsamma när man går i vattnet. <laughs> det var ju också en grej jag gjorde. Det var till en lite giftigt. Eh uh, jag fiska ja. Och och lyckades med spjutet då ja. dra dra igenom en kräfta? Ja men. De ska man de ska inte ätas. Okej. Okay. Nej, men jag fick ont i magen när jag <laughs> när man äter råkräfta. Ja, ja, jag kan tänka mig att när råkräfta man kanske kunde använda stenen för att slå upp den eller någonting så att du inte äta skalet och så. Jo ja, precis, det har jag faktiskt inte ens haft en tanke på, men det är ju en sån logisk grej som antagligen skulle funka i det här spelet. Gissningsvis. För att de skalar inte och sånt själva. Hitta den kokosnöt och titta dem på den här kokosnötet. Ja. Tills du kommer fram till att om jag vet vad heter det är, använder med en annan hand och har tom i handen så kan jag skala av, du vet det gröna skalet som ja. man kommer in till den bruna ah. nöten. Ah, ja, men. Ja. Använder jag en sten och taja krossa den här gröna eller vad den här bruna nöten ja. och äta kokosen. Om jag inte skalar bort det gröna utan bara tar en sten från början och knackar ja. då kommer jag inte åt köttet. Nej, men du tror att jag dricker mjölken kanske? Dricka mjölken. Ja. Så där sa du någonting. Det ja, det ska jag testa nästa gång jag spelar upp dagens krafter. Jag ska knacka en sten på dem. Ämen. <laughs> ja, nämen, som sagt, ni hör, det är massa såna här roliga grejer man får tänka på och utforska och testa. Och framförallt så tycker jag att det det jag ser som potential med det här spelet är just det här som vi sitter och gör nu. Man bara sitter och kan diskutera bara, ja ah, men det här kanske skulle funka, ja, hejman, det, det här kanske idéer. skulle funka. Eh, <laughs> det det ser ju jag att jag blir exalterad över. Ja, i man. Det till exempel eh om du har eh, Granite Stone ja. och knacka dem mot varandra så ja. kan du till slut göra en grinder som du kan mala ner och vetter bär och och löv och sånt då mm. som du i vanliga fall kanske har ätit mm. men kan nu använda som en salva. Ja. För, så att, så det finns massa sånt man får tänka på också. Så att om man till exempel då tar giftiga bär och gör det till en salva kanske man kan sätta det på ett spjut och hugga folk ingen aning jag, jag tror inte det är någon sorts spel tror inte jag heller men <laughs> det, det det det är mer alltså det här känns inte som att det är till för att du ska gå ut och och döda och jaga Sloss. djur Nej, utan, utan det är lättare hund... att fly vi ska hålla det undan här. En <laughs> så länge i alla fall. Jag ja. kanske blir bättre på det här med tajmingarna och sånt för dodgegen och counterattack och sånt. Ja. Det är också mitt i allt det här livet och adrenalinet pumpar i dig. Du är livrädd och du försöker kasta dig åt sidan. Så ska du samtidigt vara lugn och försöka hitta höra de här ljuden och tajma, ja, tajma. efter det ljudet, ja. Precis. Så ja, men om när man lär sig det bättre så kanske fightarna blir att enkla. Mm. Vi får se, vi får vi se. Vi får se. Det är i princip vad jag har att säga om Ancestors uh, The Human Kind Odyssey. Ja. Det testar det om ni verkligen gillar eh uh, survivalspel. Ja. Och uh, det är skitsvårt. Nej, ja, <laughs> jag tror dig. <det> <laughs> jag kan lägga till. Jajamän. Men men det är, det är kul. Det är jätteroligt. Ta de svåra spelen så då kan jag ju kanske hoppa över till mitt spel. Ja, men det tycker jag verkligen. Ja, och Jag har ju testat på ett spel som heter Celeste. Och Celeste är ju ett spel som jag har haft koll på ganska länge. Jag har haft ögonen på det, men jag har inte köpt det för att jag visste vilket digitalt knark det är kommer vara för mig. Ja, men du fick väl det även rekommenderat av uh, Tobbe från Sandriket. Ja, men Sand, visst fick jag det och uh, han vet ju, han känner ju mig ja, och vi vet ju vad jag gillar för uh, för genrer av spel och uh, svårighetsgrad av spel. Eh det är ett väldigt svårt spel. Det ska man inte sticka under stolen med i alla fall i de liksom senare områdena. Eh men det är så addictiv. Alltså man, man man vill bara liksom, ja men jag jag kan lite till. Jag kan komma lite längre och o, oh, ja men någon jag, jag klarade det nästan den här gången <laughs> liksom. Så att det pushar en själv hela tiden till att vilja ta sig vidare och vilja bevisa att ja men jag kan bättre än så här. Eh Celeste i alla fall, det är ett pusselplattformsspel eh med väldigt stark betoning på eh, plattformsande. Ja, i man. Eh det är eh, det fick Bäst in the Game 2018 på Game Awards. Så att det har ju varit uppe och även jag tror att det även var nominerat för Bäst Game ah. tillsammans med alltså vi snackar ju eh, vi snackar ju AAA titlar som eh vad heter det God of War som vann eh Jajamän. det året så att det det är ju ja stort för att ett indiespel att bli så stort liksom. Eh det kom den 25 januari 2018 och är skapat utav en spelstudio som heter Matt Makes Games som eh, det låter som att det bara är en person som gör det men så är det inte utan de är, det är ett litet en liten grupp av människor som som jobbat tillsammans. De har tidigare också gjort Towerfall som eh, var ganska populärt bland eh, eh ja folk som folk som spelade till eh, multiplayer då som ja. Det det var en väldigt kul mekanik i det också att man hoppade runt och dashade och kunde skjuta pilbågar i stort sett. Eh men i alla fall Celeste finns till Switch, det finns till Xbox, det finns till PlayStation och det finns till PC. Ja, men det är nice, det är kul det när finns... när de när de finns överallt så att säga. Precis. Precis, så det finns verkligen överallt. Och eh, nu fick jag ju det här spelet då gratis eh, via Epic Store. Mm, ja, precis, de delar ut det. Ja, jämnsan. Och jag tror att det var väldigt bra för mig att få det på Epic Store och inte ha achievements. Ja, precis, för, för... det har de på Steam. Precis. Amen. Så att hade jag skaffat det här på Steam så så hade jag förmodligen fortfarande suttit nu och inte ens varit här och pratat utan här sitter jag, <laughs> hade jag hade och och jagat och achievements. Och och jagat och jag jagat achievements där jag en gått till jobbet eller någonting. Eh Jag tror att det är väldigt hälsosamt för mig att, jag, att jag inte att inte ha achievements. Eh jag sa också till mig själv att nej men du behöver inte plocka allting. Du har inte achievements och så vidare och så vidare. Och ändå så har jag liksom jag har klarat spelet. Aj man. Och nu jagar jag ju då självklart allting annat i spelet som finns att. Ja, det är klart. Man måste ju 100 100 procentare. Ja, ja men sen det klarar man måste. <laughs> Eh i alla fall det här spelet har en eh du har liksom mekaniker du kan hoppa, du kan klättra på väggar, du kan dasha. Det är det som är grundmekanikerna i spelet. När du när du hoppar så är det liksom ja ah, men du kan hoppa så i och så här långt. När du klättrar så kan du bara klättra så i och så länge innan du har liksom en en gripmätare som som gör så att du tappar taget i slut. Ja, det blir för tungt att klättra efter taget. Precis. Och när du dashar så kan du göra det eh du kan göra det i luften då så att du kan hoppa och sen dasha för att komma lite längre. Och detta gör du då genom 7 plus en nivåer kan man säga. Du har 7 nivåer i själva grundspelet och sen när du har klarat spelet så får du en extra nivå. Ah. Eh den extra nivån har jag faktiskt inte klarat än. Ooh, för att jag har inte fail. jag vet för, för att jag har inte riktigt förstått hur däng går till. Mhm. Mm det det är lite konstigt faktiskt. Man man okay. för det första så måste du ta dig förbi en du måste hitta några saker i på de andra barnen för att ta dig förbi en barriär. Och när du har gjort det så kommer jag in och sedan så möter jag massa saker som jag liksom jag, jag möter. Om jag går åt ett håll så möter jag en blockad. Jag kan inte gå där åt det är saker i vägen för liksom alla håll jag ska gå åt. Går jag åt andra hållet så hittar jag liksom en sak som på de andra banorna så kan man studsa på dem men på den här banan så dör du om du nuddar den. Okej. Okay. Eh så att det här är inte riktigt fattat heller vad säg om att använda dem. Och sen åt tredje hållet så eh, kan jag inte komma upp för det är uppåt och man kan inte komma så högt upp med därsarna som man har då. Jaha. Så att den ja, jag vet inte riktigt. Jag jag får fortsätta klura på den helt enkelt. Åh ja, det får du göra. Mm, när du börjar spelet så gör man det vid foten utav det så kallade Celestberget då och eh, man spelar som den rödhåriga Madeline som kommer som har liksom av någon anledning har bestämt sig för att men göra sig klättra till toppen av det här berget. Vi märker väldigt snabbt hur fridfullt spelet kan vara i vissa delar. Eh och nerstämt ibland också, men samtidigt med en splash of humor och eh, ja det, det, det har en väldigt speciell känsla när man startar spelet. Alltså själva grafiken och framförallt soundtracket i i spelet gör en väldigt lugn på något sätt. Det det är ett fantastiskt soundtrack och hade jag inte hade det inte funnits på Spotify hade jag förmodligen skaffat det här i fysisk kopia bara för att det är ett så fruktansvärt bra soundtrack. Eh man träffar i början en gammal tant som man har en liten konversation med och vi får reda på att berget som vi ska bestiga då har några mystiska krafter med sig eller påstår hon i alla fall den här gamla tanten då. Och berget ska eh kan kan kanske visa dig saker som du inte är redo för så att det finns den här dialogen har hela tiden också en humoristisk ton det känns som att det är faktiskt det är karaktärer som pratar med varandra och inte bara det är liksom textdialog. Nej, ja, men. Eh, en liten nackdel för spelet, om jag får säga vad jag tycker, för att jag det är en liten petpiva med, det är att de har inte riktig voice acting, men de har det här. Ja, ja, ja jag Och, ja, det finns ju spel jag stänger av ja, när jag ja, hör ja, när jag hör att de lägger in sånt typ. Ja, jag menar sen, det var det var väldigt nära att jag stängde av det här spelet av den anledningen, också ja, för att Okami är ett sånt spel för mig. Jag kan inte spela det här spelet. Jag, jag tror att det är jättebra för mig mer klarar inte av det. Ja, men vad vad heter det? Uku Eh, uh, ja precis, J uh, ukulele. Ja, precis. Ja. Det kunde inte jag spela överhuvudtaget. Nej. Det gör alltså jag jag kunde inte ens ge det en ärlig chans. Nej. För att det nej, det förstör det för mycket för mig. Nej, jag är helt allergisk mot det. Uh, ja, men då då har jag alltså det har riktig vojsäkting eller har ingen försäkting alls? Precis. Det svåra är än så är det inte. Lägg inte in något konstigt låtsas ljud, det är bara, oh, ja, det var hemskt. Ja, det störar nu. Men det är inte så mycket text i det här spelet så att man man aj, klarar aj. sig undan det och man kan stänga av det. Eh <laughs> uh, och genom spelet också när man spelar spelet så träffar vi ju även Teo som är en, en liten laidback dude som uh, också håller på och klättrar på det här berget. Men han klättrar och lätt klättrar berget utav en annan anledning. Han klättrar på berget för att han vill ta häftiga bilder. Okej, okay, ja, ja men det lät, nice, nice jag meddelade näjs handledningen. Det tycker ni är en jättebra anledning. Ja. Och man tar han tar lite selfies med en under under resan som man får lite coola bilder och såna saker under tiden också. Det, det man man genom deras dialog tillsammans när man träff när de, när de sudman träffar honom eh man märker liksom att ja men den här är en väldigt fin och välkomnande vän genom resan liksom. Ja, hej man. Det är man känner att hans stöd gör någonting i alla fall för den här karaktären som han spelar då. Eh och vi märker ganska snart att Madeline är på den här resan på grund utav någonting som har hänt tidigare i hennes liv. Eh och på grund utav att hon kanske inte mår så bra psykiskt som hon som hon vill hade velat då. Eh resan uppför berget blir inte lätt där när en del utav Madeline gör sig fri från hennes kropp och får en egen kropp. Och så börjar hon den här onda dubbelgångaren då sätta käppade hjulet för en genom hela resan då. Ja, Emma. Eh, pusslarna i spelet är ganska svåra i alla fall som sagt senare. Vad är det för för typ av pussel? Det det är alltså själva pusslet i sig är ju egentligen vad ska man ska säga, du ska ta det du ska ta det till nästa skärm. Eh, ja, ja, ja, och det gör du ju då genom en kombination utav de här olika movesen. Du hoppar, du dashar och sen ja. och sedan så finns det liksom nästan varje nästan varje nivå har en egen gimmick. Man kan säga första har nog inte det eftersom det ska du lära dig grundnivån. Ja, där liksom, är ju grundgrejerna ja, och gimmicken. Precis. Och sen efter det så är det liksom att ja men eh plattformar som rör sig när du dashar till exempel de rör sig bara när du dashar så att det man måste du... lära sig och tajma dashingen eh, lite till... viktigare och bättre då. Precis tillsammans med de här eh sakerna då mm. och och samtidigt där är det också att till exempel vissa ställen kanske du ska för att lösa för att komma högre upp kanske du ska dashar ner på en sån här plattform som rör sig som rör sig uppåt då så du dashar ner på den så att du får fart nedan och kör upp så du kan hoppa i uppfarten ja, då ja, så att du jajamän. flyger lite högre och då kan du dashar lite till O ja. Ja, hörr man. Dashen har ju bara en dash tills du landar på marken. Ja, på luft. Precis. Så att om du dashar eh så kan du inte dasha igen förrän du har hamnat på på marken. Ja, hörr man. En gång till. Eh med vissa eh vad ska man säga, undantag. Till exempel så finns det en en av barnarnas gimmick är att du har små bubblor som du hoppar in i vad om jag bubblorna kan ta dig en liten bit då så att du hoppar in i en bubbla och sen så teleporterar han dig en liten bit och då har du också fått resetat din dash. Men ja men då har ju du stått i bubblan. Mm, precis. Ja, det, ja. Det, det är sant men ja, men du såg inte på marken. Ja ja, marken i bubblan. Marken i bubblan. Ja, är ja, det. Ja, då har ju sitt golv du står på. Ja, det är sant, det är sant. <laughs> så att ja, men i alla fall i såna i såna tillfällen då. Ja, himla. Eh, det finns också en av senare banorna så får du en fjäder som gör så att du transformeras till en liten boll en liten glödande boll och där kan du flyga lite mer fritt då. Ja okej. Okay. Du kan liksom välja att ja men så här ska jag åka eh genom en bana i luften då. Hade jag varit han och fått en sån boll så hade jag flygit till toppen av berget. Det hade varit jättebra. Tyvärr tyvärr tyvärr så räcker han inte så långt. Därmed. Han <laughs> räcker bara en viss del. Vad det heter två bollar. <laughs> Precis. Eh uh, nej så att uh, det, det finns såna här gimmicks då och med de här gimmicksarna och original eh uh, movessättet så ska du då ta dig från ena änden av rummet till den andra änden av rummet. Ja i mål. Och det är lite jag ska inte säga om jag tror vidiaaktigt men lit så kanske så för att det är uh, du kan hitta gömda vägar, du kan hitta gångar att gå som kanske leder till ett annat en annan del, du kan hitta gångar uh, som är ja men du kan ha separata gångar till som leder till samma rum i slutändan. Eh och eh, ja, det, det, det är ändå roligt för det det ger ju lite variation också. Det ger lite variation och sedan så gör det också de, de nästan alla rummen som finns kan du lösa på flera nät sätt. Ja, ja men. Så att du får liksom hitta ja men jag kanske gillar att klättra mer, då kanske jag använder den mekaniken mer än vad jag gör med dashandet. Du må, kommer ju vara att få kunna använda allting eh ganska uppenbart tidigt men eh jag såg jag har faktiskt sett en liten eh när han pratade om designen level designen för det här spelet hur de har tänkt då och då är det väldigt mycket att de har tänkt på att öh ah, men det ska kunna du ska kunna lösade på flera net sätt. Ja, ja men det är roligt när de tänker så. Mm. Eh för att då har de haft det liksom i playtesting och de har märkt att ja ah, okej okay, men de försöker göra så här hela tiden. Ja men då kanske vi ska göra så att det går att göra så om du är väldigt väldigt precis. Annars är det vårat sätt vi löser det på liksom. Ja, precis. Så att du kan göra det så men det är svårare än vårat sätt. Pre precis. Och så ja, och den designfilosofin har de liksom haft genom hela spelet då. Så att de har även sett de de de har tänkt på hela spelet som uh, olika resurser. Att först är liksom hela resan uh, i spelet då är en resa och sen är varje uh, nivå en resa och sen är varje rum på varje nivå en resa liksom. Ja, men. Så att uh, det är, de har verkligen verkligen tänkt på att ja uh, men det ska det, det ska tala för sig själv lite granna. Och det gör det. Alltså pusslena gör gör verkligen det. Du jag jag tycker att det är liksom otroligt roligt och utmanande. Och jag kan förstå att väldigt väldigt många ser det här som ett frustrationsspel för att eh du dör många gånger om och om igen. Men jag ser det lite mer som ett Super Meat Boy där döden är bara ett sätt för dig att lära dig mer på i gång som du dör så har du lärt dig någonting nytt trial and error precis det det är så man lär sig ja jag menar sen visst är det så och demark man ju i evolutionära spelet där som vi pratar ja, om alltså ja precis nyss. precis hur där mycket är det trial and error hur mycket trial and error verkligen gör att vi tar oss framåt i i spelvärlden också eller ja, i ja. i våra liv till och med ja precis precis eh men det det skulle jag skulle säga att spelet mest skiner genom är i hopvävningen av gameplayet och storyn för att eh, hela spelet fungerar liksom som en metafor för psykisk ohälsa att eh, man lär sig att acceptera hjälp från andra genom spelet och att eh, acceptera även eh, att de mörka känslorna är en del av en och eh, genom hårt arbete så kan man bestiga det här berget oavsett hur eh, hur omöjligt det verkar vara från början hur mycket liksom vi blir motarbet hur mycket vi än motarbetar oss själva eh så med tålamod och hårt arbete så kan vi ta oss igenom det mesta tillsammans med folk som bryr sig ja herran ja herran så att det är väl det är väl lite det som är grundmetaforen i hela spelet det är liksom acceptera dig själv för den du är för att annars kommer du aldrig kunna hjälpa dig själv då måste lära dig att acceptera att de här psykiska problemen som du har de är en del av dig och enda sättet att arbeta på dem är att man accepterar det. Eh så att jag kan väl också ersätta när jag grät en liten glädjetår på slutet av spelet och jag log för mig själv flera gånger under under spel liksom genomspelningen för jag tyckte att spelet var så mysigt i sig. Ja. Uh, och uh, hela spelet det tog mig 11 timmar 25 minuter och uh, 18,155 sekunder. Så pass uh, noga får man veta. Jaha, det är inte illa. Eh uh, och sen så är det så också att genom hela det här spelet så finns det saker att samla på. Det finns jordgubbar att samla på. Och spelet är väldigt väldigt tydligt med att de här jordgubballarna de gör ingenting. Det enda de gör är att du kan använda dem för att imponera på dina vänner med. Ja. Ja, så här många jordgubbar och många död. <laughs> Precis. Och eh jag bestämde mig då för att ja, ah, nej men jag behöver inte ta alla jordgubbar. Sen så tog jag jättemånga jordgubbar ändå för att jag tyckte jag tyckte om ju, utmaningen. Ja, det är ju klart man vill ju imponera på sina internetvänner. Titta eh, hur många jordgubbar jag har. Ja, eh, men sen så att när jag avslutade första min, min första genomspelning så hade jag 99 jord, av 99 av 175 jordgubbar. Ja. Eh samlade och jag hade 1711 dödar. <laughs> genom genom hela spelet. Ja. Eh, nu tror jag att jag har typ 1100 eh över 1700 dödar på bara en bana. Eh, en av de senare stagesenerna då. Eh och men nu har jag då eh 175 utav 175 godkvar också. Ja ja. Sen så finns det även eh någonting som kallas för eh B-sides. Eh, det finns kassetter som du kan hitta på de här olika banorna och de här B-sidesen då det är eh svåra extra banor kan man säga i varje nivås stil. Jajamän. Så att om du säger att du har den här tredje banan säger vi som har en viss gimmick då har du den gimmicken en massa i den här extra banan också då. Och de är svåra. De är med, väldigt svåra. Med andra ord så finns det eh, återspelningsvärde i spelet också. Jajamensan så. Att, och det är ju fantastiskt. Så du har ju den här eh, nivån som vi pratade om förut då som jag inte har klarat den. Och sedan så har vi de här extra nivåerna som jag håller på och försöka klara just nu. Och sen de vanliga nivåerna om man vill ta alla grejer. Och sen de vanliga nivåerna om du vill ta alla grejer och det finns också mer grejer än de jag redan har pratat om. Och sedan så har jag också hört ett rykte att när du har klarat alla B-sidor så kommer det en C-sida på alla banor också Aha. så att. Så du får se, det finns det finns fortfarande det finns fortfarande väldigt mycket värde i det för att spela för mig och jag förstår många ifall de inte tycker att men om de att de tycker det är frustrerande. Och det är så att nu nu när vi pratar om det här så är fortfarande det här spelet gratis på eh på Epic. Så jag tycker verkligen att ni ska gå in och ta chansen och testa det här spelet för att eh, ni kan testa det, se ifall det är någonting för er. För mig var det verkligen digitalt knark. Jag jag kan inte släppa det här spelet. Det det är ett av mina nya absoluta favoritspel och eh, jag har spelat det så mycket eh, ett par dagar så att jag fick nästan en blåsa på tummen eh, när jag satt och spelade. Så att det det jag jag Nej, jag älskar det här spelet. Det är helt fantastiskt. Soundtracket är underbart. Gameplayet och storyn är fantastiska tillsammans. Det är ett bra budskap. Jag förstår att det hamnade på på, på toppen, på toppen ja, helt man. enkelt. Det är klart. Så att eh ja, testa det här spelet till en helt. Enkelt. Ut och gör det. Det finns överallt. Det det finns det finns överallt vilken konsoll ni än känner att ni vill testa det på. Och det finns just nu också då gratis på Epic på Store. Epic Store. Ja, men så ta chansen och testa det. Eh det ja, nej. Det jag kan inte säga. Jag kan inte jag kan inte prata mycket godare om ett spel faktiskt. Det finns det finns vi fortfarande vissa spel som jag tycker är vassare. Men eh, av som en indietitel som kan liksom kom från ingenstans egentligen när det kom helt underbart. Sen är det ju så också att vi har spelat en hel del av ett annat spel också som vi fortfarande inte kan släppa. Ja, precis. Vi spelar ju ständigt Minion Masters. Precis. Ja, men. Yeah. Nu har ju vi även spelat Minion Masters ihop med en av våra superbackare. Jajamänsan, en av våra patrons. Ja, vilket är fantastiskt roligt. Ja, det, det har varit jättekul och... och hon lär sig fort och snabbt och är med och fightas i 2v2 eh uppe på nästan på min ranking ja, för att precis. man får ju mäta hennes ranking. Ja, precis gentemot min ranking och sen försöker de matcha oss så likt igår. Precis, precis. Så så jag som ligger i master rank ranking nu då. Ja, precis, du har ju kommit till master ranking, det får vi också nämna. Precis, ja, precis. Jajamän. Jag ligger ju i master 3. Master 3. Jag var på väg att säga 4, men jag ligger mm. i master 3 nu. Ja, jamen. Så nästan i grandmaster. Ja. Eh men i alla fall så vi matchas ju väldigt ofta då mot diamond spelare och mm. platina spelare. Ja. Det är ju de två nivåerna under master. Precis. Eh uh, på på grund av hennes låga och min höga rank. Ja. Men uh, vi ligger nu, vi ligger på plus på vänster. Jajamän. Det är vi vinner mer än vad vi förlorar. Det ja, är ja, jättehäftigt här. Och jag måste ju bara säga det då när vi ändå är inne, kötta lite minion master så här. Ja. Och det är ju då att mina två ny absolut favoritkort två nya kort för mig då ja. är Snake Druid och Ritual of Servitude. Ja. Det de två korten är helt insane bra. Ja. tycker jag ja, helt man. enkelt. Vad gör de då? Snake Druid är en flygande minion som bara kan skjuta på eh uh, ground unit. Yeah. Och varje skott då så, så låser han fast uniten så han kan inte flytta på sig. Precis. Så då är ju helt lysande mot till exempel jättestora 10 mana kort och sånt där som Emilior slår och sånt då. Mm. Då kan jag slänga utan det som bara kostar tre mana till att låsa yeah. så inte den kan flytta på sig. Nej, precis. Jättebra. Ja ja men sen. <laughs> det är det vi använt standard lansers till tidigare. Precis. Men de är ju lätt där det har i har hjälpt som du kan slänga en grupp minions på dem eller någonting. Ja, precis som de gör. De... Den här flyger ju vilket tar bort väldigt mycket minions som mm. folk har i sina lekar. Precis, så att de måste de använda range range till magi. magi eller flyga andra flygare då ja, jajamän, som som precis. också kan attackera i luften för det är inte alla som kan det. Alla fiender kan inte attackera nej, som som i luften. Till exempel min då. Precis. Jag kan inte skjuta på någonting i luften överan. Nej. Bara ground unit. Ja, och vad gör Richard's Observitude? Det är ju en en magi. Ja. Eh uh, och det är så att uh, du får en när du kastar den, den kostar 2 månader att kasta. Mm. Då får du en random minion spawnad. Ja. Yep. Yep. Och minionens kostnad beror på det lägsta månads kostnadskortet du hade på din starthand när matchen börja. Ja. Ah. Så om ditt lägsta mana kort är mana 3, ja. då kommer ett random mana 3 minion resten av matchen när du använder den här spellen för två mana. Ja, ja men. Säg att du bara hade level 5 mana ja, mana, ja, mana ja, spells. Ja, det, det har hänt mig flera gånger. Ja men. Resten av matchen så kastade du en random mana 5 minjen för 2 månader istället. Det här har det varit jättebra. Ja. Så att alltså den kan vara väldigt bra. Yeah. Men samtidigt så kan ju du även då få ett 1 måna lås då. Jo, men har du han i din lek så kanske du inte ska köra med en 1 måna. Nej, för det finns inte för att då har du ju alltid chansen att Ja, men. Det är, nu jag kör ju de lekarna som jag nämnde Ritual of Servitude så är ju det mitt lägsta kort ja. i månankostnad. Precis. Just, just för att då kommer det aldrig vad är ovärt. Nej, det kommer aldrig kosta. Jag kommer aldrig få någonting sämre än två. Precis. Så det är, Ja, Iman. Mm. Så nej, jag älskar det. Skitkul, jättekul och väldigt roligt att vi även har fått in en till spelare i Mini Masters. Så hon är nu självklart med i gilden också som ja. Ultrafeloskapet. Precis. Vi har ju en gild. Vi är sex medlemmar för tillfället så jajamän. så att, är ni sugna på att komma in. Ni får man får ju även liksom lite extra bonusar ifall man är med i den här gilden. Då. Ja, precis. När man spelar Mini Masters och är gildmedlem. Så får man ju då ja man, man använder Conquest som är en grej som bygger upp eh, gilden. Gil, gil som bygger upp gilden då som gör den starkare och tar upp den i i, i level kan man ja. säga. Ja och för varje level eller nivå då så låser man upp någonting som alla gildmedlemmar kan nyka. Precis. Eh level 2 som vi kom till nu eh, för ett par dagar sen då då fick vi 50 000 XP, va? 500 000. 500 000 level XP. Precis. Så att, eh, vilket ger dig en jätteboost på levels, vilket gör att du låser upp en massa gratis saker. Precis. Så att eh, det är... Eh, om, det är om, värt om, att vara med. Precis. Om ni är sugna så, så fin finns vi. Precis, precis. Det är bara att höra av sig till oss och, så Nej, bjuder vi ner. Men ja, det, det var ju Minion Masters det. Ja, precis. Ja. Låt oss eh, kasta oss in i nyheter. Ja, låt oss slänga oss med huvudet före <går> rätt in i nyheterna. Eh ska jag börja kanske? Ja, hej mamma. Det är ju faktiskt så att eh, Chucklefish eh, tyvärr har blivit anklagade och kritiserade för att inte ha betalat volontärer under arbetet på Starbound. Så att det är folk som då har eh, varit volontärer, alltså jobbat <går> gratis eh och lagt in alltså flera hundratal timmar i utvecklingen på det här. Eh så att det finns en en snubbe som heter Damon Reese då som är en av de här som jobbat på det och han har nu då beklagat sig för att de inte har sett ett öre av de här av alla pengar som som de har tjänat på det här spelet. Ja. Uh -huh. Men var inte de volontärer? Jo. Eh men han menar på att för det är inte det ordet att det det det inte jo, ska jo. kosta. Det jo, är ju meningen. Men han menar på det att företaget har tjänat så otroligt mycket med mängder pengar utav det här på det här spelet och han har även då uppebackning utav Roy Watson och Kristin Crossley som också har varit med och jobbat som volontärer på det här på det här spelet då. Eh så de säger också att de har inte heller fått någon kompensation. Eh Chucklefish har brutit eh, i, i dagarna brutit rad det tystnaden och sagt att eh, det efter liksom nästan 10 år utav av utvecklingen eh, började för det här spelet så har företaget ändrats väldigt mycket och ser väldigt mycket annorlunda ut nu idag än vad det gjorde eh, gjorde då och de eh, idag så är de verkligen för att främja etiskt arbete och eh, framtagande av spel och eh de påpekar det att de har skrivit att de volontärerna har skrivit kontrakt och att de har fått den crediten och så som de som kontraktet, som, som kontraktet sa. sa. De på säger också att de, de det fanns inget eh, krav på att de skulle lägga in så många timmar som de har gjort. Eh de har också de behövde inte hålla sig till deadline så andra sådana saker eh medans då de and på den andra sidan säger att de kanske inte behövde hållas till deadlines men det var väldigt liksom de de tryckte väldigt mycket på att ja men det är nog bra om ni håller er till deadlines. Eh så att men samtidigt då det hade jag också tyckt ifall ifall folk jobbade åt mig att ja, ja det kan vara bra att ni håller nej, er till deadlines. Men, alltså man kan tycka att det är tråkigt att mm. de inte har fått mer av pengarna som företaget har tjänat. Ja, men. men samtidigt är ju det att de har gjort en dålig deal med kontraktet. Precis och sedan så är det så också att Shackelf säger att de de säger att dörrarna är öppna för de som känner att de vill att de är påverkade och att diskutera saken med dem direkt då så att ja, de kan... istället för sociala medier kom till oss och prata om det. Precis eh och eftersom de tycker då själva att de är ett etiskt företag som jobbar med jobbar med det här så tycker de också att det är klart att dörren ska vara öppen för diskussion. Ja, precis. Och då har då då har Damon Rees svarat på det här igen efter det och tycker att eh nu nu quote jag har de här och säger if your game sold over 2.5 million copies and your only excuse for not treating people ethically is that the dozens of teenagers whose labor we exploited signed a contract you may need to do some soul searching och jag tycker att nej det var väl ett taskigt mm. svar det, det tycker jag tycker också jag de, men dom, alltså dom... grejen är att lagarna och reglerna har ju fyllts de ja. det är alltså hur taskig och tråkig man kan tycka att dealen är ja. så har ju de tullingar gjort rätt. Ja alltså i en ett alla lagar så har de gjort ja. rätt. Man och, och... man kan ju tycka att det är etiskt dåligt men ja, ja. du kan inte kräva någonting från dem. Nej och visst alltså precis som man säger you may might, might have to do some soul searching. Absolut. Det är, kanske inte är etiskt snyggt att göra men det är lagligt och för 10 år sen är Chucklefish inte var en sån jätte publisher som de är nu. Så kan jag också tänka mig att det var mycket att de, att de inte var liksom såppa säkra så att de kunde skriva kontrakt på hur mycket pengar de får och så vidare så ja, vidare utan. Man, det var ju en säkerhet för att de själva skulle överleva antog den på den ja. tiden. Och men fast de har nu då sålt så mycket pengar så är ju fortfarande det de pengarna deras så att de får göra med, göra som de vill med den. Ja, och det precis det är sant. Alltså som sagt, det kan man kan tycka att det är hur mm. tråkigt som helst, ja. men de de har ju inte gjort fel. Nej, de har ju inte gjort fel och som sagt, det är det kanske är tråkigt och de kanske borde ha blivit kompenserade lite mer för sitt arbete än vad de blev och inte har sett ett öre. Men ja. Alltså ja, jag jag alltså jag jag kan, Nej, inte, jag, kan jag, jag, jag kan säga. Men när jag se. när jag går till Levelups årliga stream och volontärarbetar så kommer inte jag komma efter och bara, "Ja oh, men ni samlar in så här mycket pengar, nu vill jag ha åt hälften." Nej, <laughs> för precis. Jag gick ju dit för att göra det gratis för att jag vill hjälpa till. Precis, volontärarbeta. Ja, precis så att eh ja. Det kanske taske jämförelse med volontärarbete. Ja. Volontärarbete är ju volontärarbete liksom. Vill du vill du tjäna pengar på någonting? Mm. Det är ju inte volontärarbete då. Nej, jag jag tror också att att lite av av badhurten här kommer lite ifrån att de använder liksom att det finns kanske möjligheter att det blir anställd här sen som en morot framför de här volontärarbetena också och sen så har inte Vilket företag skulle inte göra det? Ja, precis. Det är, alltså det är varenda varenda mm. bemanningsföretag Jajaja, varenda alltså. annat företag Jajaja, som man. hyr in folk lockar med att det finns en möjlighet. Mm, mm precis. Och, och det det är inte många procent som nej. får den möjligheten. Nej det är verkligen inte. Så att jag jag tycker jag personligen tycker inte jag försöker för jag gjort något fel. Jag tycker inte heller. Eh som sagt, det är lite etiskt tråkigt. Men ja. så, men situationen är som den är och precis. liksom ja, det, det det är synd men det är som det är. Eh sedan så har vi lite roligare nyheter då. Så är det så att eh, Lucky's Tail utvecklarna Playful Studios har fått en 225 miljoner funding för att utveckla tittarvänliga spel. Jajamän och även fokusera på lite VR. Eh nej, de går ifrån VR. De har mm. gjort VR-spel förut. Nu ska mm. de gå ifrån VR. Eh de ska fortsätta med VR också. Nej, de har sett. De har läst olika artiklar om samma företag. Nej, det det tror jag inte för att i de mina artiklar så pratar de om att de kommer att de har rört sig ifrån VR för att de har gjort mycket VR-spel tidigare. Ja. Och att det är inte är en omöjlighet att de kommer gå tillbaka till det sen. Det som jag har läst om det är att chefen på Bettner eh pratar om att det här är ett helt nytt sätt att tänka på för att det ska vara att alla som sitter i soffan och tittar på spel också ska är liksom också är deras kunder. Ja, är man. Så att eh så att och de pratar liksom att ja men det här blir ju de har jobbat på det här i två år och de det är en helt ny upplevelse för dem. Så att eh de de anser att det här är andra generationen utav spelutveckling. Ja, är man och de nämner väl även att att det ska vara även streamare vänligare. Precis, spel. precis. Ja, så att så att streamers ska ha enklare, enklare för att, för att, in att integrera med med Twitch och allting då. Pre precis, även precis. med sina följare och sånt ja, ia spelen. Ja, precis, så att även tittarna då av det här ska också få ut någonting ur av det. Jag vet inte riktigt hur de tänker hur det här ska utvecklas men vi är saker. Precis. Vi vet ju inte. Nej. Så det är någonting som är det är intressant att fortsätta följa och se utvecklingen på. Absolut. Och kan man även kombinera det här med VR sen i framtiden då. Det kan ju bli helt fantastiskt. Ja, precis. Alltså det är ju som det jag vill ju ha mer VR-spel som är som det Gladiator VR-spelet ja. som vi testade på Virtual Lion. Ja, precis. Eh och vad hette det? Gorn hette ju det. Ja, just det, precis. Och det var ju det så att en hade på sig virtual reality headsetet mm. och och så gladiator eller var en gladiator och sånt där och Ja, jag minns han i första. Och sen, ja, och sen kunde andra spelare sitta med gamepad och titta på TV mm. och vara de andra gladiatorerna med en top view precis. och försöka slå ihjäl den här stackaren inne i i VR-headsetet då. Ja, jag minns han. Det var ju så att när du satt utanför då så hade du som sagt precis som du säger top view så du kunde ju se allting alltså ja, ja, som du sa att med VR:en så såg du ju bara det du såg framför dig liksom ja, ja, ja. så att de kunde ju smyka upp bakom dig och Men där det motsåg kunde ringen. ju de uh, i VR:en göra mycket häftigare moves än vad man kunde göra med en gamepad. Absolut. Så att det fanns ju både för- och nackdelar för båda parterna. Ja, och sedan framförallt också att uh, den som uh, som inte var ju er hade lite health, en liten health bar medans de andra dog på ett slag. Ja, Emma, precis. Så att ja, det det var det var häftigt. Ja, så alltså jag tänker ju mig li, kanske lite såna in, eh saker mm. också då så ja, utveckla den sorten mer. Absolut, det vore ju jättehäftigt och se alltså mycket mer såna eller såna saker som eh som eh, de andra spel som några spelade eh, keep talking and no one explodes. Ja, precis. Så en, att du... en sitter och desarmerar en bomb med med ett headset. Ja, men så när de andra två sitter och förklarar för föran här vad han ska göra genom att bläddra i block och grejer då få hitta lösningen men de kan ju inte se vad han ser så att han måste också förklara vad det är han ser för de andra. Det är det är ja, fantastiskt roligt. Det blir men väldigt interaktivt. De vill interaktiv. nog kombinera på det sättet, det låter. Och det blir väldigt interaktivt så att det kanske är något sånt som de håller på med så eller det är något sånt. Ni såna som... grejer som kommer upp i min tanke när ja. jag hör att de ska utveckla det på det sättet. Ja, eller typ någon sån här, ja men som man heter det, de här Jackbox eller vad de heter, det, mm. där du, folk, kan, folk kan sitta på sin telefon i soffan och liksom titta på någon som streamar och vara med ja, och spela på det sättet. Mycket möjligt att det är något sånt också. Vem vet? Vi får se vad det är, vad det leder till helt precis, enkelt. Vi precis. får se vad det leder till. Och de har ju fått ganska mycket funding för det då så att eh förhoppningsvis så kan de jobba på detta och hitta någonting riktigt häftigt, något nytt som vi inte har sett förut. Ja, men det ser vi fram emot. Eh, det är så att fyra stycken PS3-klassiker går lite bort nu. Jaså? Ja, vi kan säga att de går i pension. Ja, okej. Okay. Ja, ja, ja men. Det nämndes så att Naughty Dogs Uncharted 2 och 3 The Last of Us och ah. The Last of Us Left Behind. Ja. Deras multiplayer servrar stängs ner i natt klockan 2. Aha, okej. Okay. Oj oj oj. Så nu nu nu går de i pension? Ja verkligen. Det och blir Och de har ju ändå blivit klassiker. Jo, ja, absolut, visst det, är det så. Ja, så jag tänkte Ja, det, det, få det, säga det. ja men precis. Det, det finns fortfarande möjligheten att bara slänga upp PS3:an och kasta sig in och spela lite. Ja, det, det gör det, men eh, efter din natt så är det slut på ja. multiplayer. Då är då är det bara single som gäller. Sen är Nej, det fantastiska men... singelspel också. Ja ja, självklart. I, i, I liksom Sin Right, men men multiplayern försvinner alltså. Ja, precis. Onlinestödet. Eh, när vi ändå pratade förut om eh, utvecklare som har fått bidrag så är det faktiskt så att Hyper som vi har träffat tidigare. Ja, de fantastiska människorna vi intervjuar i eh, Comic-Con-avsnittet. Precis. Eh uh, Hypero Hyperworld har nu fått då 10 miljoner kronor i stöd eh uh, för att fortsätta sin utveckling. Ja det är ju helt underbart. Uh, Framförallt så är det så att eh uh, de har fått en uh, liksom den främsta donatorn är eh uh, Luminara Ventures som är ett uh, riskkapitalfond uh, baserad i Stockholm. Okej. Okay. Och eh uh, Luminara Ventures ser att uh, TV-spel är den största och snabbast växande marknaden som finns just nu eh och att hyper gör det möjligt för att vem som helst att utveckla eh som i sin tur då liksom sprider så att det här marknaden blir ännu större den, ja, den liksom kan bli en ännu större explosion och ja, men Hyper är helt rätt företag att investera i. -ja. Jag jag tror på det. Ja. Oh ja och de ser liksom ett, ett enormt värde att investera i det här företaget då så att det är jättekul att höra för oss som har liksom träffat de här ja, och verkligen vet hur mycket de brinner för det också. Precis precis. Och vill ni veta hur mycket de brinner för det så kan ni gå tillbaks till vårat Comic Con avsnitt ja, och, och höra intervjun där när vi var på plats och träffade dem. Jajamänsan, vilka fantastiska människor. Vi, vi även efter intervjun så stod vi ju och pratade med dem i säkert en halvtimme till. Ja, precis. De de hade jättemycket intressant att prata om. Väldigt många intressanta idéer så att uh, att se att de blir satsade på på, på det här sättet det är värt med värd i hjärtat. Jajamän. Sen har ju vi vi berättar ju i senaste avsnittet bland annat då att uh, Vov Classic är ju ute. Ja, precis. Ja. ja. Och det är ju alltid det, När när det kommer en sån här klassisk grej eller när det kommer det där med MO RPG och sånt yeah. där också. Yeah. Det blir alltid en tävling om vem som kommer först ta sig till till högsta level. <laughs> ja, ja, vansann så klart. Och nu är ju level 60 avklarad. Ja. Yeah. Gjordes av användaren Jokerd. Ja. Eh yeah. med sin Mage Gnome. Mm. Eh det han gjorde han live inför 300.000 tittare på Twitch. Oj. Aha. Eh <laughs> När han gjorde det så försökte han ta bort gubben efteråt. Okej. Okay. Ja. Äffled? Nej, ja, det det är ingen som vet. Nej. Han kunde han filade dock det eftersom han hade olästa mail i sin brevlåda, ah. vilket gör att du inte kan det lita gubben. Okej. Okay. Ja, mannen. Ja. Så nu sitter användare och totalt spammar hans gubbens mailbox så han inte kan ta bort det gubben. <laughs> <laughs> så det det ja, är ja. det här och vad som händer i WoW. Det är det är vad som händer i WoW. Varför man skulle bli tag bortan med en gång det vet jag inte men Nej, tjur, tjur. Ja, precis. Eh uh, sen då eh uh, nästa tävling antar gör då kommer bli någon av raidbossarna. Ja ja. Antagligen uh, Onyxia eller så när till eh uh, de lite större gilderna har börjat få upp lite mer folk då till level 60 ja. så börjar ju racet till dan istället. Precis precis. Så vilken vi får... vilken guild kan bli den första som tar Onyxia liksom? Ja, eller blir det ett run om party. Dum dum dum dum dum. Alltså jag det tror måste, det blir en gild. Ja, det tror jag också, men det måste ju finnas eh alltså det det, det måste ju finnas ändå mycket WoW-spelare som är så vana vid det här spelet att det är liksom efter du kommer till level 60 så är det inte ett eh, liksom ett snack om saken. O, om om hur liksom lätt och svårt det ska vara så länge som du hittar ett gear också då. Nu kommer ju inte jag ihåg de här bossarna eftersom det var 15 år sen. Ja, jag har aldrig spelat det sättet jag men Vad jag vill minnas så krävs det att mer än en person kan vad de gör. Ja ja, men jag menar att det finns så många som kan så att fast nej. Det, det är där. ju det som är problemet i alla MMO RPG då någon sin spelare. Nej. Folk kan inte. Ja men vi snackar ju gilder. Nej, ja ja. ja, ja okej, okay, ja ja. Folk ja. kan inte. Nej nej, okej. Okay. Literarily thinking. Ja precis. Precis, prakt exempel. Ja. Yes. Förlåt Nej. jag har väldigt då alltså jag jag har väldigt dåliga erfarenheter av väldigt mycket saker man ska göra i hop med gilder i MMO RPG. Alltså jag fattar jag fattar jag, jag, fat, jag fattar Ja men grejen jag fattar pugs men gilder känns ändå som att ja men nu får vi liksom arbeta tillsammans här. Ja men det är ju lite därför man går in i en guild. Ja. Men det finns alltid de där som inte kan lyssna. Nej, det finns Nej, men är ju tunna de. Nej, det är det är det alltså. Beroende på hur stor gilden är då. Ja, ja, självklart. Självklart. självklart. Ja. Sen sen så är det ju så att även liksom är du en jättestor gild så är det ju kanske så att du har lite för många medlemmar och de vissa medlemmar kanske inte borde vara med. Precis. Så att, precis. Så att jag jag kan väl förstå, jag kan väl förstå. Det jag har ju inte varit med i en riktigt stor gild som jag var med i Arch Age Age äh, vad heter det ehm äh, Gille var med där som var servens äldsta gild. Ja. Så vi var ju vi var ingen jätteliten gild heller. Nej, nej, kan så... jag kan förstå. Men där hade man lite makt i alla fall. Det ja. det var ju man ändå officerare ja, ja. så man kunde skälla lite. Ja, ja precis. Sen <laughs> när någon, när någon inte, inte beter sig så kan man i alla fall säga till dem och de måste lyssna för annars blockerar de ju liksom. Ja, jo man. Så det men sen har ju man inte alltid varit officerare i, i gilder också och Aj, bara snälla. Kan hon bara göra sig av med den här personen. Förstår ju <laughs> den här bossen varje gång nu. Ja. <laughs> oh. Ja, nej, nyheten vad vinner vi på här? Ja. Det var det var lite vovnyheter L mitt i allt så där. Lite vovnyheter, ja men sån, det är det här häftigt. Precis. Vad har vi mer på nyhetsfronten? Jo, det är så här att Crytek släppte nyligen en liten tech demo film eh som visade upp det senaste CryEngine alltså en den spelmotorn CryEngine då. Och i slutet av den så får vi se lite från ön ifrån första Crisis spelet eh med med den här nya motorn då. Och det gjorde ju då själv klart så att eh så att folk börjar undra då, oh, eller hän hint om att de ska göra en remake eller en uppföljare på Crisis nu då. Det är klart. Så att det finns det finns så att det går ju lite rykten om det då. Eh speciellt också eftersom det fick höra ljudet från Nomad Nomad sträckt också i slutet precis innan kramgen logande upp. Ja, det är klart. Att, du, att, nu drar vi ut en liten 10 servet och så skapar vi ryktet och så får vi se om tillräckligt många investerare blir sugna. lockade av det här ryktet så vi kan göra ryktet sant. Precis. Det, det det det är precis så det känns för mig i alla fall. Ja, herre man. Det är liksom det, det känns som att ja ja men om om de inte nappar så var det bara då då kan vi gå ut och säga bara att ja men det var bara liksom en täckdemo för att visa skillnaden mellan första och, och nuvarande. Ja, herre man. Och om de lockas kan vi känna på jag på ett nytt spel. Precis, precis. Så att det, här, det det det vore ju det vore ju häftigt att se efter ja, ja. som Cryan Gene är ju Cryan Gene och, det är, och det är det är sjukt, en av våra favoriter. Det är en av våra favoritmotorer liksom. Ja, eh, men ja, vi får väl se hänt. Ja, men det, det, det, det, det var det första som plingade upp i mitt huvud när du berättade det här om Ja, ja. Jag, har, jag har anteckningar precis så, som du säger också så att jag vi samma sak här. Ja, det är bra. Eh sen så har vi också en eh, prat tal om såna här filmer då så har jag också sett en eh, det har kommit en ny eh, combat trailer för The Surge 2. Eh jag tyckte ju om Surge 1 ganska mycket. Jag tyckte det var lite svårt. Jag kom vi slutade komma vidare efter ett tag och sitter fast, men eh det jag ser från det här spelet är att eh, combaten ser eh, den ser den ser ut att vara mer flytande. Den känns lite snabbare, inte lika klankig, men for, har fortfarande den här vikten bakom sig när du rör rör på kroppsdelarna och sånt då. Eh men eh, det, det ser riktigt coolt ut och jag ser än fast jag inte har klarat första spelet så ser jag ser fram emot Surge 2. Det eh, är lite hypead för det faktiskt. Det är nice, still yeah, nice. Ja, man. Eh sedan så har vi också fått en liten teaser reveal trailer för ett nytt shovel knight. Shovel Knight Dig. Och eh, detta verkar vara att du ska gräva dig neråt istället för att gå liksom åt sidorna och så. Jaha. Mycket mer och eh, det är ett nytt helt nytt äventyr den här gången eh, i ett samarbete mellan Yacht Club som har gjort eh, original Shovel Knight och Nitrom som är har fokuserat på väldigt mycket free to play baserade spel för browser och mobil. Ja, hon då ja. Det låter intressant. Och det här är liksom det här utvecklas till switchen så att vi får väl se hur hur det hur det utvecklas. Hur det utvecklas helt enkelt. Ja, se, se vad det leder till och det, det ser ju häftigt ut. Det ser ut som Chavelight och det låter som Chavelight får man säga också alltså för musiken är ju eh väldigt eh, ikonisk i Chavelight. Så att det, det ser bra ut. Jag jag ser fram emot det. Jag är ja, jag, jag, jag är exalterad och jag har ju en switch så att jag kommer ju skaffa det här. Ja. Vi har lite Ubisoft nyheter. Jajamän. Det har vi och det är så att eh, Chris Early från eh, från Ubisoft som är vicepresident för Partnerships avdelningen eh påstår att eh, Steam... på påstår han säger egentligen ja. ut att Steam's business model är orealistisk. Jajamänsan. Det säger han. Det säger han. Eh för att det är ju så att eh, businessmodellen som de har från alltså ersättningsmodellen som de har är att de tar 30 utav vinsterna för ett spel. Ja, i man och 70 då går till utvecklarna. Precis och de och de på Ubisoft tycker helt enkelt att det är orealistiskt i dagens läge. Ja, Jan, och det det har ju de faktiskt tidigare förklarat. Jajamän. Redan när de eller när det blev ett välmansliv att de bara släppte Division 2 till Uplay och Epic Store. Ja, men. Så var ju de tvungna att gå ut och förklara sig varför de gjorde detta. Ja. Och då sa ju de rent av att det är för att Steam är för dyra. Ja, det är så och det för att det är jämförelsevis då så är ju Epic tar ju 12 jämfört med de här 30 ändå du vill säga att 38 eh, går till eh, <laughs> utvecklarna. Ja, precis. Så det det är ganska mycket ganska mycket mer pengar. Ja. Men då finns det ju de som även då påpekar att eh, du kan ju även som utvecklare få 25 eller 75 och även 80 från Steam. Mm. Men det finns ju ett jättestort problem med det. Alltså? Ja. Du får endast 75 om du säljer minst för 10 miljoner dollar. Okej. Okay. Du får 80% om du säljer för minst 50 miljoner dollar. Ah, vad innebär det? AAA-företagen och AAA-spelen har det lättare och småutvecklarna och indiespelen får det svårare. Ja, eh och det det är ju det är lite det som eh, Chris Early även påpekar då med vad som är fel med den här modellen. Precis. Vad det är som är då det här orealistiska. Ja, och han eh, påstår också det att om inte Steam faktiskt skärper till sig så så kommer de inte finnas på kartan så länge till. Nej, för att eh, det kommer så mycket fler såna här eh spelma online marknader mm. som som säljer spel på det här sättet med sina egna launchers och sånt då. Nämen. Som Epic Store nu då som håller sina 88%. Precis. Och jag kan förstå att det finns jättemycket PC-folk där ute som är arga och tycker att det ska inte vara exclusive Epic Nej. och sånt. Nej. Men jag menar och det 8 Det är ju klart att de lockar utvecklare. Ja ja. Och det är ju klart att de ser chansen som ett vinstdrivande företag mm. och låsa dem med ett kontrakt. Absolut. Och för man kan tycka vad man vill men problemet ligger att fan Steam skärper. Men jag har alltid varit bäst, men jag har alltid kunnat de här grejerna. Ja fixa den också. Precis. Och samtidigt så vill jag också gnälla lite på Epic, se till att fixa eran affär. affär och göra den mer användarvänlig. Precis, herregud. Vi vi vill ha achievement och vi vill ha cloud saving som fungerar. Ja, vi vill vi vill, vi vill, vill ha... ha bättre sorteringssystem i ja. affären. Och vi vill ha framförallt så vill jag ha så att det blir också, så att inte min vännerlista bara buggar ut hela tiden. Vad har det gjort aldrig mer? Nej, ja, det minn min gör he, he, hela tiden. Okej. Okay. Jag tycker ju att ä, du har inga vänner online så ser jag Lattil sitta och jämte mig online. Det <laughs> ja. var ah, ja, nej, okej, okay, nej hon är inte online. Du har sen så bestämmas ifrån du har inga vänner alls ibland ja, också ja. så att ja. Nej ja, men okej. Okay. Ja, vänlistan har alltid funkat för mig. <laughs> ja, nej så att det, det vill jag se också lite bättre. Men ja, så att det finns ju det finns ju saker som Steam, Det finns för och nackdelar. Det är precis. Det finns saker som Steam gör som är fantastiskt bra jämförsvis ja, och sen så sen framförallt då så är det ju säger ju mot utvecklarna då som, som som som det är ju det Epic, Epic vinner på. vinner på. Det är det är att de ger mer pengar till utvecklarna. Och det är ju så att ju fler och fler som som bestämmer sig för att ja ah, men jag kan faktiskt tjäna mer pengar på att vara på Epic kommer gå till Epic så precis. så är det bara. Och det det är tråkigt för att uh, när när äntligen Steam får konkurrens mm. så vill inte jag att ett annat företag ska få monopolet. Nej nej precis utan du... jag vill ju ha konkurrensen. Ja jag vill ju inte se att saker är exklusiva på en plattform. Nej, varken på Steam eller Epic, Nej. utan jag vill se en bra blandning så att företagen gör deals så att det kommer på allt. Precis, så att de kan också jag vill ju se så att företagen kan liksom välja på att ja ah, men här har jag en bättre deal eller här har jag en bättre deal för att, som sagt Triple A-företagen kanske tycker att det är en bättre deal att ta Steam ja, just men... för att för, för att de fördelarna de får. Precis, som till men... exempel man kan ju till exempel veta i förväg att jo men det här trippel A-spelet är vi har räknat ut att vi kommer tjäna 50 miljoner. Ja. Då kanske Steam är mycket bättre. Men så, som sagt, en liten ja. utvecklingsstudio kanske inte riktigt kan göra det. Nej, de kanske inte har de alternativen Nej. riktigt liksom. Första gången vi ska släppa ett spel, för, för, för, första gången vi släppte ett spel tjänade vi 1 miljon. Ja. Nu ska vi släppa vårt andra. Precis. Det är vi, svårt att säga om det kommer tjäna 10 miljoner. Ja, jag är mån om. Det är ju lite så för att vi vi jag, jag känner ju en del utvecklare då och det är många som som har lagt upp på Steam och tycker att de skulle egentligen behövt mer av, av pengar. Ja, precis. För att de kan inte livnära sig på det spelet liksom. Ja, ja i man. Så att de ja. klarar inte av att vara en studio utan de får vara liksom vad heter det bedroom utvecklare. Ja, ja i man. Ja, eh hur ser det mer ut på ryggen då? Eh, nej, jag jag det var min sista nyhet faktiskt. Då tänkte jag att jag drar en liten avslutningsnyhet, ett yes. tal om det där med klassiker och avslut och sånt där då. Ja, ja i man. Eh det är ju så att Nintendo gjorde ett litet tweet om e-choppen gällande Wii U och 3DS. Ja, just det. Det nämndes så att de tar bort credit card payment. Ja. Yep. Så att du kan inte längre använda det. Nej. Istället får man gå via dator, logga in på Nintendos webbsida och fylla på sin plånbok där för att kunna använda då på Wii U och 3DS. Precis, precis. Eh uh, anledningen till att de gör detta har de inte riktigt gått ut med. Nej. Men det är emot så antar man att det har med de nya lagarna som EU-kommissionen ja. har för payment service providers. Precis. De nya lagarna som kickar in nu i september. Mm. Och det är ganska roligt då för Nintendo's deadline på det här med affärsändringen är ju också september. Ja. Så man antar att ja. att det är det är på grund av det för detta gäller bara i Europa och i England. Okej. Okay. Yep. Ja. USA och sånt om att fortfarande credit card payment och allt sånt då. Ja. Yeah. Så man antar att det har med de nya man lagarna att göra. Man man antar det. Ja men. Men som sagt, det här gäller ju endast EU och 3DS. Ja. Yeah. Eh uh, och det det är beroende på att till exempel på switchen mm. så är det en mycket nyare och bättre säkerhet när det kommer till betalningarna då precis. som inte finns på 3DSen. Nej och justingsvis finns samma säkerhetsåtgärder på deras hemsida och det är därför som de gör. Ja kan precis. Precis. Ja. Eh yeah. ja, uh, det det känns ju vettigt att det skulle ja. vara så faktiskt. Ja. ja. Så nej det var min sista nyhet. Ja. Men det var ju ett fantastiskt eh, avsnitt den här gången också. Ja, det tycker jag verkligen. Jajamän. Eh uh, lägger en Ännu en liten påminnelse. Nästa avsnitt nästa söndag kommer vara live. Jajamänsan, då sitter vi här i studion och sänder live direkt från studion. Och vi kommer tävla ut saker. Vi kommer tävla ut saker. Det kommer vi göra eh både fysiskt och elektroniskt. Jajamänsan, eh Nej, ja, precis. Mer än vi vill så säger vi inte. Vi vill så säger vi inte. Det vi håller det lite mystiskt här ja, liksom att ni fortfarande vill Jag tänkte bara lägga ut att det inte bara är spelnycklar av här gången. Precis, precis. Och eh på tal om om om elektroniska eh rewards så är det faktiskt så att vi har en Patreon. Är det så att ni skulle vilja stödja oss så finns den som en länk i den här i det här inlägget också. Ja, men precis. Så gör jättegärna det. det. Det finns lite lite rewards för er att få det också. Ja. Och så passar vi på ännu en gång och ber om ursäkt att vi har varit lite slarviga med tiderna vi har släppt avsnitt. Ja, vi ber om ursäkt. Vi har vi haft ska lite oss. vi ska bättre oss. Vi har haft lite svårt i, i privatlivet ja, ett, ett tag nu så att det det har lite med det att göra och, och sen har teknisk... vi väl börja komma ordning på det. <laughs> ja, men då strular ju datorn istället i ja, studion. Ja, ja men så. Så att nu nu är vi tillbaka. Vi kämpar hårt och Jajamän. ja vi, vi älskar att göra det här så att det är klart att vi kommer fortsätta. Ja, och ni hittar oss som vanligt om om ni vill kommunicera med oss på sociala medier och uh, Discord. Yajamansan och eh, ni hittar oss och lyssna på där den gladaste podden finns. Yajaman. Och med det så säger vi Game, game over man, game over.